Secretul Triunghiului Normand, de Maurice Leblanc. Pista 4 Ipoteza lui bătrâ era următoarea. Automobilul luase într-adevăr cere patru tablouri, dar înainte să ajungă la Codebec, le muta într-o altă mașină care trecuse sena în amonte sau în aval de Codebec. În aval, primul bac era cel de la Killebeuf, trecere frecventată, deci periculoasă. În amonte era bacul de la La Maere, un târg mare, izolat în afara oricăror căi de comunicație. Pe la miezul nopții Isidor parcursese cele 18.000 care îl despărțeau de la Mairei și bătea în poarta unui han de pe malul apei. Acolo se curcă și în zorii chestionă pe mateloții de pe bac. Au consultat registrul de pasageri. Joi, 23 aprilie, nu trecuse niciun pasager. Atunci poate o trăsură, insinuă Botrele, o căruță, un furgon. Nici măcar. Isidor întrebă în dreapta și în stânga toată dimineața. Tocmai se pregătea să plece spre Chilbăf. Pernelul de la Hanul unde trăise, îi zise, în dimineața aceea mă întorceam din concediu și am văzut o căruță, dar n-a trecut. Cum așa? Păi nu, au descărcat-o pe un fel de barcă plată, un șlep, cum mi se zice, care era trasă la chei și căruța de unde venea. A, pe asta am recunoscut-o. Era a lui Jupân Vatinel, căruțașul. Și unde este? Încă tunul l o Botrâle se uită pe harta lui militar, că unul lui Vito era așezat la răspântia dintre șoseaua Ivătă-Codăbec și-un drumea ce mergea prin pădure până la, la Maere. Abia pe la șase seara reuși inzidor să-l descopere într-o cât pe jucă în un vatinen, unul dintre normazii aceia bătrâni, vicleni, mereu un gardă care nu se încredă în străini, dar care nu pot rezista la ispita unei moneise de aur și a câtorva păhărele. Păi da, domnule, în dimineața aia oamenii cu automobilul mi-au dat întâlnire la ora 5, la răspântie. Mi-au dat patru chestii mari, așa de înalte. Unul din ei a venit cu mine și am dus chestiile alea până la șlep. Vorbește despre ei ca și cum atunci îi cunoșteai deja. Păi te cred că îi cunoșteam, doar era a șasea oară când lucrăm pentru ei. Izidor, tre sări, zici că era a șasea oară și de când lucrai pentru ei? Pe în toate zilele de mai înainte la naiba, dar atunci erau alte chestii, bucăți mari de piatră sau altele mai mici, alunguiețe pe care ne înveliseră și cu care se purteau de parcă ar fi fost spânta împărtășanie. Ah, parea nici n-aveam voie să le ating. Dar ce aveți? Sunteți alta ca hâptia. N-am nimic, căldura. Votrăle ieși din cârciumă clătinându-se. Bucuria, descoperirea neprevăzută râmbătaseră. O apucăl liniștită înapoi spre Ambriu mesin, dormi noaptea în satul Varanjeville. Petrecu a doua zi dimineață în ceas la primărie cu învățătorul și se-ntoarse la castel. Acolo l-aștepta o scrisoare prin a domnului Conte de Jevră. Avea următorul conținut, al doilea avertisment. Taci! Altfel, e, murmură el, o să trebuiască să-mi iau niște măsuri de precauție pentru siguranța mea personală. Altfel, cum zic ei, era ora nouă. Se plimbă printre ruine, apoi se întinse lângă arcadă și închise ochii. E bine, tinere, ești mulțumit de campania Dumitale? Era domnul Filăl care sosise punctual la întâlnire. Încântat, domnului judecător de instrucție. Adică, adică sunt găta să-mi țin promisiunea, în ciuda acestei scrisuri, care nu prea mă încurajează în felul ăsta." Îi arătă domnului Filer scrisoarea. Ai, Iurea!" strigă acesta, sper că asta nu o să te împiedice." Să vă spun ce știu, nu, domnule judecător de instrucție. Îmi țin promisiunea. În zece minute vom ști o parte din adevăr. O parte? Da, după părerea mea, problema nu constă numai în găsirea scunzătorii lui Lupin. Dar mai departe o vedea. Domnule Votrâre, din partea dumii nu mă mai miră nimic. Dar cum ai putut să descoperi? Oh, foarte firesc. În scrisoarea domnului Harlington către domnul Etienne de Vodrei, sau mai degrabă către Lupen. Scrisoarea interceptată? Da, este în ea o frază care m-a intrigată de la bun început. Aceasta este la trimiterea tablourilor, adăugați și restul, dacă reușiți, ceea ce însă mă îndoiesc. Da, mi amintesc. În ce consta acest rest? Un obiect de artă, o curiozitate. Castelul nu avea nimic prețios în afară de tablouri și tapiserii. Bijuterii sunt puține și nu prea valoroase. Atunci ce? Și pe de altă parte se poate admite că oameni ca Lupin, atât de amabili, să nu fi reușit să trimită acest arest pe care îl propusese. Acțiunea dificilă, probabil excepțională, fie, dar posibilă, deci sigură, din moment ce așa voia Lupen. Și totuși a eșuat, n-a dispărut nimic. N-a eșuat, a dispărut ceva. Ah, da, rubensurile, da. Rubensurile și încă ceva, ceva ce a fost înlocuit printr-o copie. Cum au făcut și cu tablourile, ceva mult mai extraordinar, mai rar și mai prețios ca Rubensurile. În fine, ce mă faci să ard de nerăbdare? Pășind, printre ruine, cei doi se îndreptau spre potiță și mergeau de-a lungul zidului capelei. Vreți să știți ce e judecător de instrucție? Mai întrebi? Bătrânele avea în mână o bâtă solidă și noduroasă. Cu o lovitură a acestei bâte făcu brusc să sară în bucăți, una din statuetele ce o portalul capelei. Ești nebun, strigă domnul filul, ieșindu-și din fire și fugind spre statueta spartă. Ești nebun. Sfântul ăsta vechi era admirabil. Admirabil, țipăi doar făcând o piruietă care o trânti la pământ pe Fecioara Maria. Domnul filul îl prinse în brațe. Tinere, nu o să te lasă comiți. În aer mai zbură un mag, apoi o izle cu pruncul Isus. Încă o mișcare și trag. Aparuse contele de jebră care își arma revolverul. Botrăle izbuc râs. Trageți în ele, domnule conte, trageți în ele, ca la bâlci, poftim! Omulețul ăsta care își ține capul în brațe!" A!" zise contele țintind. Ce profanare, asemenea capodopere!" Imitatii, domnule conte!" Cum? Ce zici, ură domnul Filân în timp ce îl dezarma pe conte?" Imitatii, carton presat!" A, să fie posibil așa ceva?" Forme goale, vid, neant. Comtele se aplică și luă de pe jos o bucată dintr-o statuetă. Uitați-vă cu atenție, domnule Comte. Gips! Gips patinat, muncegăit, înverzit ca piatra veche. Dar gips nu lage de gips. Asta e tot ce a mai rămas din capodopere. Asta au făcut -o în câteva zile. Iată ce a pregătit anul trecut domnul Șarpunei, copistul tablourilor. Îl apucă la rândul lui de braț pe domnul Filel. Ce ziceți, domnule judecător de instrucție? Nu-i frumos? Enorm, gigantic, furtul capelei. O întregă capelă gotică, luată pietră cu piatră. Un întreg popor de statuete capturat și înlocuit cu omuleți de stuc. Una din moștenirile cele mai extraordinare ale unei epoci artistice incomparabile confiscate. În sfârșit, capela a fost furată. Nu-i formidabil? Ah, domnule judecător de instrucție, ce genial e omul acesta!» te a înfierbântat, domnule Botrâle, niciodată nu te înfierbânti destul, domnule, când e vorba de asemenea indivizi. Tot ce depășește media merită să fie admirat, iar acesta plutește deasupra tuturor. Există în acest fund o asemenea bogăție a concepției, o forță, o putere, o îndrăzneală și o dezinvoltură care îmi dau fiori. Păcat că a murit, rânjit domnul filer, altfel ar fi sfârșit prin a fura turnurile de la Notre-Dame zidor îl ridică din numeri. Nu râdeți, domnule, chiar și mort e tulburător. Nu zic nu, domnule Botrâle, și mă că că mă pregătesc să-l contemplu nu fără oarecare emoție, dacă totuși acoliții lui n-au făcut să dispară cadavrul și mai ales admițând, remarcă domnul de grebră, că pe el l-a răniță, biata mea nepoată. El a fost, domnule Conte, afirmă Botrâle. El a fost cel ce a căzut printre ruine sub glonțul trastă de domnișoara de semveran. El a fost cel pe care el a văzut ridicându-se și care s-a târât până la arcada cea mare. Pentru a se ridica pentru ultima oară, asta printr-o minune, a care explicați eu să vă dau imediat, și ajunge la de adăpost de piatră, care avea să-i fie mormântul. Și lovi cu bastonul în podeaua capelei, poftim. Ce?" stigă domnul fior stupefiat. fiat. Mormântul? Crezi că e ascunzătoare?" Se găsește aici," repetă el, dar am răscolit-o." insuficient. Nu există nicio ascunzătoare aici, protestă domnul Dejev, recunosc capela. Ba da, domnule Conte, există una. Mergeți la primăria din Varanjovil, unde au fost adunate toate hârtiile ce se găseau în fosta parohie Ambrie Mesii. Și veți afla din aceste hârtii datate din secolul XVIII că sub capelă exista o criptă. Cripta aceasta aparține cu siguranță capele în stil romanic. Pe amplasamentul căreia a fost construită aceasta din urmă, dar de unde să fii cunoscul pe în detaliul acesta?" întrebă domnul filor. Foarte simplu, în cursul lucrărilor pe care le-a executat pentru a fura capela." Încet, domnule Bătrâle, exagerezi, doar a furat toată capela. Uite, dintre pietrele de temelie n-a fost atinsă niciuna." Evident, n-a copiat și n-a luat decât ceea ce avea valoare artistică. Pietrele lucrate, sculpturile, statuetele, toată comora de colonete și de ogive șlepuite." Nu s-a ocupat de baza propriu-zisă a edificiului. Temelia rămâne. Deci, domnule Botrâle, Lupin n-a putut ajunge până la criptă. În momentul acela, domnul de care chemase pe unul din servitori, se întoarse cu cheia capelii, deschise ușa. Cei trei bărbați intrară. După ce se uită o clipă în jur, Botrele reluă. Dalele din dușume au fost respectate cum era de așteptat. Dar e ușor să-ți dai seama că altarul nu mai e decât un ulaj. Ori, în general, scara care coboară în cripte începe în fața altarului și trece pe sub el. Ce concluzie tragi? Trag concluzia că Lupen a găsit cripta în timp ce lucra la altar. Cu ajutorul unui tânăr cop, după care trimisese comtele, botrâle atacă altarul. Bucățile de gips săreau în toate părțile. Drace!" murmură domnul Filel, Abia aștept să aflu." Și eu!" zise botrâle pe-al cărui chip să citea neliniștea. Își întăți loviturile și deodată târnă copul, care până atunci nu întâlnise rezistență, se lovi de un material mai dur și sări înapoi. Se auzi parcă surpându-se ceva și ceea ce mai se din altar se nărui în gol pe urma blocului de piatră de care se lovise târnă copul. Botrâle se aplecă. A un chibri și îl plimbă în gol. Scara începe mai în forță decât credeam. Aproape de subdalele de la intrare, se zăresc ultimele trepte. Ia adâncă 3-4 metri, treptele sunt foarte înalte și lipsesc câteva. Nu-i de crezut, zise domnul filul, că în timpul scurte absenția jandarmilor, când au răpit-o pe domnișoara de saint nu-i de crezut că acoliții au avut timp să scoată cadavrul din grota asta și de altfel de ce ar fi făcut-o. Nu, eu sunt convins că e acolo. Un servitor le-a adus o scară pe care botrăle o băgând în deschizătură și pe care o fixă pe bâșbăite printre spărturile căzute. Apoi apucă zdravă în capetele de sus. Vreți să coborâți, domnule Filăl? Judecătorul de instrucție armat cu o lumânare se aventură. Comtele de jebră îl urmă. La rândul său, botul să piciorul pe prima treaptă. Era 18 trepte pe care le numără mașinal, în timp ce examina din noci cripta în care ericarul lumânării lupta împotriva întunericului gros. Dar jos să-l un miros violent, imund, un miros de cutrezeciune, din acelea căror amintire te obsedează mult timp după ce le-ai simțit. Oi, i se strânse inima, simțind acest miros. Și dintr-o dată o mână tremurătoare îl prinse de umăr, e. Eh, ce e? Ce s-a întâmplat?" Botrule, bolborosi domnul filer. Nu putea vorbi, atât era de înspăimântat. Haideți, domnule judecător de instrucție, veniți-vă în fire." Botrâle, e acolo." Cum?" Da, sub pietra cea mare care s-a desprins din altare era ceva." Am împins pietra și-am pus mâna." Ah, nu o să uită niciodată." Unde e?" În partea asta. Simți mirosul și apoi uită-te." să lumânarea și o apropie de o formă întinsă pe podea. Ah! exclamă botrâle Pilat. Cei trei bărbați se-a plecat iute. Cadavul era întins pe jumătate gol, slab, înspăimântător. Carnea verzuie, ca o ceară moare, se zărea pe aici, colo, prin veșmintele sfârșiate. Dar lucrul cel mai înspăimântător, care-i smulsese tânărului strigătul de teroare, era capul, capul pe care îl strivise Bolovanul, capul inform, a ajuns o masă hidoasă din care nu se mai înțelegea nimic și că ochii s-au obișnuit cu întunericul au văzut că toată carnea aceea a fost de viermi. Din patru salturi, Botrăle urcă scara și ieșirea la lumină. Domnul filul îl găsi iar culcat pe burtă, cu obrazul în palme. Îi zise, Complimentele mele, Botrăle, în afară de găsirea ascunzătorii mai sunt două puncte în care am putut constata exactitatea însepțiunilor dumitale. Mai întâi, omul asupra căruia a atras domnișoara de saint era într-adevăr Arsenio Lupin, așa cum ai zis dumneata încă de la început. De asemenea, la Paris trea, sub numele de Étienne de Vaudrey. Lânjăria e marcată cu inițialele E.V. Dovada, mi se pare, nu e așa suficientă. Izidor nu se mișca. Domnul Conte a plecat să-l aducă pe doctorul Juie, care va face constatările uzuale. După mine, moartea datează de cel puțin 8 zile. Starea de descompunere a cadavrului, dar nu prea pare să asculți. Ba da, ba da, ceea ce îți spun se sprijină pe rațiuni peremptorii. Astfel, de exemplu, domnul filul își continuă demonstrația fără să se bucure de mai multă atenție. Dar întoarcerea domnului de jevrăi întrerupse monologul. Contele aduse două scrisori. Una anunța sosirea lui Sherlock a doua zi. Minunat, strigă domnul filul vesel. Vine și inspectorul Ganimar, o să fie grozav. Cealaltă scrisoare este pentru dumneavoastră, domnule judecător de instrucție, zise contele. Din ce în ce mai bine reluă domnul filul, după ce o voi citi. E clar că domnii aceștia nu vor avea mare lucru de făcut aici. Botrele sunt anunțate de la diep că niște pescari și de creveți au găsit în dimineața asta pe stânci cadavrul unei tinere femei. Botrele tresări. Ce spuneți? Cadavrul? Unei tinere femei, un cadavru îngrozitor de mutilați, se precizează, și căruia nu i s-ar putea stabili identitatea, dacă n-ar dată mâna dreaptă un înțișișor de aur foarte fin, care s-a încrustat în pielea tumefiată. fiată. Ori și domnișara de semveran purta la mâna dreaptă un înțișor de aur. Este deci clar că e vorba de nefericita dumneavoastră nei poate domnule Conte, pe care mare a o până acolo. Ce crezi, bătrâle? Nimic, nimic. Sau, mai degrabă, da, totul se după cum vedeți. Argumentații mele nu-i mai lipsește nimic. Toate faptele, unul câte unul, chiar și cele mai contradictorii, chiar și cele mai deconcertante, vin în sprijinul ipotezei pe care mi-am imaginat-o din primul moment. Nu te înțeleg. O să înțelegeți curând. Amintiți-vă că v-am promis tot adevărul. Dar mi se pare puțină răbdare, până acum n-ați avut motive să vă plângeți de mine. E vreme bună, plimbați-vă, luați masa la castel, fumați-vă pipa, eu mă întorc în jurul orei cinci. Cât despre școală pe cinstea mea, atât apagubă o să iau trenul de la miezul nopții. Ajunseseră la careturi, la castel. Vă trăle pe bicicletă și se îndepărtăm. La diep s oprit la redacția ziarului La Vigii, unde ceru numerele din ultimele două săptămâni. Apoi plecă spre Anverme, un târgușor aflat la vreo 10 km. La Anverme, în stătul de vorbă cu primarul, cu preotul, cu pântarul. La biserica din târgușor, bătu ora 3. Isidor își încheia se încheta. Pe drumul de întoarcere cânta de bucurie. Picioarele sau rând pe rând într-un ritm constant pe cele două pedale, pieptul îi se umfla de aerul tare ce venea dinspre mare. Și din când în când uita de sine și arunca în văzduh strigăte de triumf, gândindu-se la scopul urmărit și la eforturile lui încununate de succes. A părut castelul la împrimesi. Băiatul își vedu drumul cu toată viteza pe panta ce duce la castel. Copacii de pe marginea drumului, seculari, plantați pe patru rânduri, Păreau că ea leargă în întâmpinare și că se risipesc într-o clipă în spatele lui. Și deodată scoase un strigăt. Într-o străfulgerare zărise o funie, întinzându-se de la un copac la altul de-a curmezișul drumului. Bicicleta izbita se opri brusc. Băiatul fu proiectat în față cu o violență văzută. Și-a avut impresia că numai o întâmplare miraculoasă a făcut să nu se lovescă de o grămadă de bolovani, de care, în mod normal, ar fi trebuit să se zdrobească. Câteva clipe rămase pe loc zăpăcit, apoi, prin tot de vânătăi, cu genunchii juliți, examină locul. La dreapta se întindea o pădurice pe unde fugise fără-ndoia la agresorul. Botrule deslegă funia. De copacul din stânga era aprinsă cu o o hâptiuță. O despături și citi. Al treilea și ultimul avertisment. Se întoarse la castel, puse câteva întrebări servitorilor și se duse să-l întâlnească pe judecătorul de instrucție, într-o încăpere de la parter, unde avea domnul Filăl, obiceiul să stea în cursul operațiunilor. Domnul Filăl scria, iar în fața lui stătea grefierul, la un sem grefierule și ia judecătorul strigă, «Dar ce ai păzit, domnule botrâne?» Îți sângerează mâinile. Nimic, nimic, zise tânărul o simplă cădere, provocată de funia asta întinsă în fața bicicletei mele. Vă rog numai să remarcați că respectiva funie provenea de la castel. Acum, vreun sfert de ceas, pe ea mai un întinse rufe lângă spălătorie. E posibil? Domnule, sunt supraveghet chiar de aici, de către cineva care se află în acest loc, care mă vede, care mă aude și care clipă de clipă mă urmărește acțiunile și îmi cunoaște intențiile. Crezi așa ceva? Sunt sigur, descoperirea lui vă revine dumneavoastră și nu o să vă fie greu să o faceți, dar în ce mă privește vreau să termin odată și să vă dau explicațiile promise. Am avansat mai repede decât să așteptau adversarii noștri și sunt convins că și ei vor acționa în forță. Cercul se strânge în jurul meu, presim că se apropie pericolul." Ei, hai, bătrâne! Hmm, o să vedeți, deocamdată să ne grăbim. Și mai întâi o întrebare în legătură cu un punct pe care vreau să-l elimin imediat. N-ați vorbit nimănui de documentul pe care brigadierul kevin l-a găsit și pe care vi l-a dat de față cu mine? Nu, nimănui, dar consider că are vreo valoare, o mare valoare. Am o idee care, de altfel, recunosc că nu se bazează pe nicio dovadă, căci până acum n-am prea reușit să descifrez documentul. De aceea vă vorbesc de el, ca să nu mă mai refer niciodată la el." Botrâle lua mâna domnului infilăl și îi zise încet, Tăceți, suntem ascultați. Afară." Se auzi nisipul scăpțeind. Botrâle alergă la fereastră și se aplecă în afară. Nu mai nimeni, dar straturile de flori sunt răvășite. Urmele sunt clare. Închise fereastra și se așeză din nou. Vedeți, domnule judecător de instrucție?" Inamicul nici măcar nu-și mai a măsuri de precauție, nu mai are timp, simte și el că timpul presează. Să ne grăbim, deci, și să vorbim, din moment ce ei nu vor ca eu să vorbesc. Puse documentul pe masă și îl despături, înainte de toate o remarcă. Pe hârtia astea nu sunt, în afara a punctelor, decât cifre. Și în primele trei rânduri și în al cincilea, singurele de care ne vom ocupa, căci al patrulea pare complet diferit, nu e nicio cifră mai mare de cinci. <Universe> Sunt deci șanse serioase ca fiecare din aceste cifre să reprezinte una din cele cinci vocale în ordine alfabetică. Să scriem rezultatul, scrise pe o foaie separată. I, a, a, e. e, e, a, a, e, a, o, i o, a, e, o, u, o, u, e, o, e, a, u, a, u. Apoi După cum vedeți, asta nu înseamnă mare lucru. Cheia e în același timp foarte simplă, fiindcă s-au mulțumit să înlocuiască vocalele cu cifre și consoanele cu puncte și foarte grea, de nu cumva chiar de negăsi fiindcă nu și-au dat seama și nu și-au mai dat o la să complice mai mult problema. E clar că e destul de obscură. Să încercăm să o desnușim. Rândul al doilea e împărțit în două părți și partea a doua arată în așa fel încât e foarte probabil că formează un cuvânt. Dacă încercăm acum să înlocuim punctele intermediare cu consoane, tatonând, ajungem la concluzia că singurele consoane, care pot în mod logic să servească de sprijin vocalelor, nu pot să dea decât un cuvânt. Un singur cuvânt, domnișoarele. O fi vorba de domnișoara de Jevru și de domnișoara de Senveran, cu siguranță. Și altceva nu mai vezi? Ba da, mai observ o întrerupere în mijlocul ultimului rând. Și dacă prelucrezi la fel începutul rândului, văd imediat că nu poate fi vorba de alt cuvânt decât acul. Într-adevăr, cuvântul acul se impune. În sfârșit, pentru ultimul cuvânt am trei vocale și trei consoane. Tatonez din nou, încerc toate literele una după alta și plecând de la principiul că prima și a patra litere sunt consoane, Constat că nu există un cuvânt cu structura respectivă în afară de găunos. Ceea ce ne dă acul găunos? Admit că soluția dumneitale e justă, dar cu ce ne ajută? Cu nimic? Făc cu gândito gânditor. Pentru nimic? Mai târziu om vedea, eu cred că în alăturarea enigmatică a acestor două cuvinte, acul găunos sunt ascunse multe. Ceea ce mă intrigă e mai degrabă materialul documentului, hâptia de care s-au folosit, se mai fabrică o aresuriul acesta de pergament, ușor granulat, și culoarea asta gălbuie și îndoiturile. Îndoiturile roase și, în sfârșit, uitați-vă, urmele de ceară de pe dos. În momentul acesta, Botrelei fu întrerupt. Era grefierul Bredu, care deschise ușa și anunță sosirea neașteptată a procurorului general. Domnul filiul se ridică. Domnul procuror e jos? Nu, domnule judecător de instrucție. Domnul procuror general n-a coborât din mașină. E întrecere pe aici și vă roagă să binevoiți, să mergeți până la poartă. Vrea să vă spună numai o vorbă." Ciudat," murmură domnul filiul, În sfârșit o să vedem." Botrăle scuză-mă, mă întorc imediat. Plecă." I se auzeau pașii îndepărtându-se. Atunci grefierul închise ușa, răsucit cheia și o băgă în buzunar. Eh," exclamă Botrăle surprins, Ce faceți? De ce ați încuiat ușa?" Așa o să discutăm mai liniștiți," ripostă Bredu. Bătrâle se repede la o altă ușă care dădea în camera de alături, înțelesese. Complicele era Bredu, însuși grefierul judecătorului de instrucție. Bredu rânji. nu se să juli degeaba degetele amice și cheia de la ușa aia de la intrare este la mine. Rămâne fereastra, strigă bătrâle. Prea târziu, zise Bredu, care se postă în fața geamului cu revolverul în mână. Orice retragere era tăiată. Nu mai era nimic de făcut, nimic decât să se apere de inamicul care și-a masca cu o îndrăsneară brutală. Vizitor cuprins de un sentiment de neliniște, necunoscut până atunci, își încrucișe brațele. Bine," murmură grefierul și acum să fim conciși, își scoase ceasul. Bunul domn va merge până la poartă. La poartă nimeni, bineînțeles, nici urmă de procuror. Atunci va veni înapoi. Asta-i va lua cam patru minute. Eu am nevoie de un minut ca să ies pe fereastră, să o șterg pe portița de la ruine și să sar pe motocicleta care mă așteaptă. Rămân deci trei minute, suficient. Era un tip ciudat, diform, care ducea în echilibru pe niște picioare lungi și subțiri, un bust enorm, rotund, ca o bută de păianje din care porneau niște brațe vânjoase. Fața osoasă, fruntea înguste trădeau încăpățânarea ca mărginită a personajului. Lui botrăle îi se înmuiară picioarele și se clătină, simține voia să se așeze. Vorbiți, ce doriți. Hârtia de trei zile o caut. Nu-i la mine. Minți, când am intrat, te-am văzut punându- o în portofel. Altceva. Altceva. Să te angajezi că vei sta cu minte, ne enervezi. Lasă-ne-n pace și vezi de treburile tale. Suntem la capătul răbdării. Se apropiase, ochindu în continuare pe tânăr cu revolverul și vorbea cu o voce surdă. Silabele cădeau ca loviturile de ciocan, un accent incredibil de energic. Privirea era dură, zâmbetul crud. Pe botrăle el a fiorii, era prima dată când avea sentimentul ei. Și ce primejdie simțea că e în fața unui inamic implacabil, de o forță oarbă și irezistibilă. Altceva," zise el cu o voce gătuită. Altceva? Nimic, ești liber." Liniște. Bredu, reluă. Nu mai e decât un minut." Trebuie să te hotărăști. Hai, amice, nu fă prostii." Noi suntem cei mai tari, oricând și oriunde." Repede, hârtia. Isidor nu mișca, livid, îngrozit și totuși stăpân pe sine, cu capul limpede pe fondul stării nervoase oribile. Gaura neagră a revolverului se cresca la 20 de centimetri de ochii lui. Degetul îndoit se sprijinea vizibil pe trăgaci. Era suficient încă un mic efort. Hârtia, repetă Bredu, altfel, uite-o, zise Botrâle. Scoase portofelul din buzunar și îl întinse grefierului care îl înșfăcă. Perfect, suntem rezonabili. E clar, se poate coopera cu tine, am fricos, dar cu bun simț. O să le povestesc, camarazilor mei, despre tine. Și acum am șters-o. Rămâi cu bine. Își băgă revolverul în buzunar și sucim mânerul ferestrei. Pe culoar s a zis gomot. Rămâi cu bine, făcu el din nou. Era și timpul. Dar îl opri un gând. Verifică rapid portofelul. Mii de tunete, scrâșni el. Hârtia nu e aici. Mai tras pe soară. Se-ntoarse în cameră, răsunară două focuri de pistol. Isidor își scosese la rândul său pistoletul și trăgea. Ratat ură Bredu, îți tremură mâna, ție frică?" Se încleșteară și se rostogoliră pe parchet. La ușă bătăile se întățiseră. Isidor slăbi, dominat de adversar. Deasupra lui se ridică o mână înarmată cu un cuțit și îl rovi. Simțiu o durere arzătoare în număr, îi dat drumul lui Bredu. A impresia că acesta ecotrobăie în buzunarul interior al hainei și îi ia documentul. Apoi, prin preapele lăsate, îl zări pe bărbatul care încăleca pe vazul. Ziarele care, a doua zi dimineața, anunțau ultimele evenimente petrecute la castelul Andrew trucarea capelei, descoperirea cadavrului lui Arsen Lupin și celui al Raymond. Și, în sfârșit, rănirea lui Votrele de către Bredu, grefierul judecătorului de instrucție, aceleași ziare anunțau și următoarele vești. Dispariția lui Ganimar și răpirea în plină zi, în inima Londrei, când era în drum spre gară pentru a lua trenul de Dover, răpirea lui Helo Cholme. Deci, banda lui Lupin, dezorganizată pentru o clipă prin extraordinara ingeniozitate a unui puștan de 17 ani, relua ofensiva și, de la început, era victorioasă în toate punctele. Cei doi mari adversari ai lui Dupin, Șolmei și Danimar, suprimați. Bătrâne scos din luptă, nu mai rămâne a nimeni care să fie în stare să lupte împotriva unor astfel de dușmani.